A scrie. Întrebați de ce scriu, poeții pot răspunde și o fac, în nenumărate feluri. Îmi vine să cred că, practic, tot ce se putea spune și chiar tot ce nu se putea spune despre motivația interioară a hotărârii de a face literatură, s-a spus. Și mai mult... Sunt gata să admit că toate răspunsurile care s-au dat acestei ciudate întrebări, de la cele mai inteligente până la cele mai imbecile și dincolo de intențiile lor explicite, sunt de un interes filozofic excepțional. În mare însă, toate dovedesc un simplu lucru, pe care de obicei îl trecem cu vederea, și anume că faptul de a scrie literatură are nevoie de justificări, ca și când ar fi vorba de o activitate anormală. De ce mănânci? De ce iubești? De ce dormi? De ce muncești? Sunt întrebări absurde când le adresezi unui individ, pentru că răspunsul la ele înglobează întreaga specie. Mănânc, iubesc, dorm, muncesc, e de la sine înțeles că fac toate acestea, pentru că viața e foame, iubire, oboseală și muncă pentru potolirea foamei. Dacă ești însă întrebat de ce nu mănânci, de ce nu iubești, de ce nu dormi, de ce nu muncești, Necesitatea unor justificări individuale, fie de ordin moral, fie de ordin fiziologic, apare brusc. Concluzia care se impune. Actul scrisului este un act nefiresc și pur individual. El nu exprimă niciuna dintre nevoile fundamentale ale omului. Ceea ce alcătuiește specificul literaturii, din perspectiva poetului, a producătorului ei, e rezultatul unei incapacități tragice în ordinea vieții dublată de o revoltă secretă, împotriva foamei iubirii somnului muncii și a celorlalte nevoi fundamentale ale omului. Cu cât se apropie mai mult de esența ei, cu cât e estetic mai pură, cu atât literatura e mai vidă de ființă, în ciuda încercării disperate de a compensa acest deficit printr-un surplus semantic. Scriitorul în toată puterea cuvântului Ideal pe care se străduiesc să atingă toți cei ce scriu, este un agent al morții în lume, agent perfid care vrea să atribuie nimicului semnificația totului și care va ai câteodată izbutești. Primești de introspecției Autoanaliza duce fără ocolișuri către sterilitatea totală a spiritului. Cine se scrutează cu atenție descoperă dincolo de jocul întâmplător și fluctuant al imaginilor memoriei golul. Și dacă are adevărată vocație a sincerității, cu greu mai poate să scape de fascinația lui mortală. Omul e prin destinația lui inefabilă o ființă extatică. El poate deveni ceea ce este doar ieșind din sinele său fundamental ster, iubind celălaltul, străinul. Aruncat în sine, el trebuie să se arunce singur în lume ca să fie. Iluzia alegerii ne-e dată, cu cât mai rar, cu atât mai covârșitoare ca să avem. Când ne și febra ne-au uscat gura, cuvintele, suspinele, revelația existenței noastre absurde, încât până la urmă nici nu mai avem de ales. Alternativa devine cețoasă și piere. Ne despărțim de noi înșine și de prieteni, de ceea ce am făcut și de ceea ce putem face, doar ca să rămânem în fața unei lumi de redescoperit, deși aceeași.